віспи, холери. Казала також, що будуть забирати пашу на військо. Лишиться сільська худобинка на бараболині її загад, як у воєнні зими. Куди носити, повторив я запитання. Глива диха неспокійно вмовкла. Накинула на плечі кожушину. Ходи. У сінях я наступив на кочергу і держаком вдарило в дверці до світлиці. Боже мій, зойкнула стара, та ліхтарку прихопи, незугарний жити в роботі. Отак нас учили бути недобрими, вирвалося в мене. Під оборогом, де я склав порізану грушу, і де з незапам'ятних днів валялися клепки з розсохлих цибрів і бочок, Левадиха постукала костуром. Тут, де стою, Прокопику. Вона по-дівочому, мов хто її ущипнув, відскочила від стіни. Треба відкинути... Ріщачко і сміття, щоб не насипалося досередини. Схрон, не більше кантін, викопав глибоченький, можна з усього села сховати. А я піду ще мішок полатаю. Добре, бабусю. Коли вона зникла, я засміявся. Серце її одразу розм'якло, як пересвідчилося, що глибоченський схрон на місці». Я згріб сміття, перекидав дрова, підняв дві залізозів'ялі дубові дошки. Зсередини запахло печерицями. Світло ліхтарні впало на клин муру. Він димів теплом. «Опісля сповістиш Марину», – раптом сказала над моєю головою Левадиха, «Вона, наче від печі, повернулася. Що керясно полагкотіли, очі поблискували. Від Марини повернеш до Байденої жінки, того байди, що його перед тижнем заарештували. Четверо діток в хаті, помовчаше додала. Марина від Ковальчуків відокремилася. То зайди з городу до Комірчини, бо псяра може накинутися. Попереносити до схрону левадишини збіжжя не складало труднощів. Я акуратно присипав бруси сміттям і навалив важкий відземок. Ливадиха примірялася примруженим оком. «Ніхто й не подумав би», – сказала в захопленні. Небезпека прибавила старій енергії. Здавалося, вона б могла командувати відступаючим у паніці полком, а я одного разу не дав стрим роті. «Байдиха до байдихи не забудь», – кинула Левадиха навздогін. на вздогін. Шибка спливала проти місяця тьмяним нереальним блиском. Я злегка постукав, і з бускової темряви комірки в недобудованій стодолі вирнула біла тінь. «Хто?» – я поманив Марину пальцем. Рипнули двері. Марина зупинилася, потім позаткувала дорогу стодоли. «Ти знову п'яний, Прокопе?» «Я? Знову? Хіба я тоді?» «Мені аж у грудях закололо». «А вжесь!» – сказала вона – і голос її неначе наче повеселішав такого переконання. Але вона продовжувала відступати за стодолу. «Інакше ти не прийшов би, Прокопе, ти навіть голови не піднімеш, коли я забіжу до Левадихи, сидячи у світлиці, причаївшись ні звуку. Я не п'яний, Марино. Витко, мені вже не знати, який ти тверезий. Але ж... І не старайся, не повірю». Вона шмигнула до дверей. «Не повірю». Мені зробилося до гіркоти неприємно, але часу на виправдання не було. Завтра реквізиція, Марину. Прийшов попередити, стара послала. Останнє я міг не казати. Коли треба, то допоможу сховати. У горлі ніби терли гостряком коси. Мені не спішно, озвалася вона. Сама справлюся. Прекрасно, бо я зловтішно. Щасливо. Але я залишився. Сів на пеньку навпроти віконця, закурив. У комірчині спалахнуло світло, і до шибки наблизилися ще засліплені, ним великі, стражденні Маринині очі. Перегодом Марина знов виглянула у вікно. Я забарабанив у скло. «Куди діти, Бог святий знає», – мовила вона, силою штовхнувши раму. Із комірки повіяло духом просушуваної білизни запахло медом. Був іще якийсь хвилюючий, незбагненний запах, від якого ставало тоскно. Я думав, що це, напевне, запах домівки, людського стіла.